Його настоятеля обов'язок – неухильно дбати про виконання статуту, пильнувати святості монастиря, що він і робить беззастережно. Хоч ось таке, як нині пильнування, неприємне йому. Преподобний Феодосій добрий душею, м'який, сильний і дуже він супроти нечистих сил, навіть ніяковий. Ось учора він був у гостях у князі, і князь повелів конюху отвезти Феодосія до монастиря. Феодосій сидів на возі, тихенький, зігнувся калачиком, і конюх, що їхав попереду верхи, мав його за незначну особу, пересів на воза, а святого отця послав замість себе у верхові. Та люди, які йшли навстріч, вклонялися Феодосію доземно, і не тільки прості, а й купці та бояри. І злякався конюх, ссунувся з драбин, малив Феодосія, щоб той знову сів на воза, а той не поступався. Бо й те ще. Хто хоче бути головнішим, то нехай буде усіх меншим і всім слугою Ігумен не попускає нікому, інакше можна згубити увесь святий стрій До обіду чинці працюють, з обіду до полудня відпочивають Нідже проводять у молитвах, кожен у своїй келії Якщо ігумен знаходить у когось у келії одяг, крім того, що на келійникові Або якусь їжу, вкидає в піч у сусідній келії тихо. Пострижений у схему достойник Олімпій молиться мовчки. Тут можна бути спокійним. Олімпій проводить життя святенницьке. Носить волосяницю, сидить на хлібові та воді, і те споживає через день. Щоправда, і всі інші ченці мають харч, хліб та воду, тільки в суботу та неділю куліш. На свята келійники ставлять на столи і рибу, і мед, але те вживають не всі. Декотрі не вживають тих страв ніколи, а справжні схемники, постники, ніколи не виходять з своїх келій печер. День і ніч у молитві, сутнє життя є продовженням молитви, а молитва – сутнього життя. І бачать вони нечистого. І гумен здогадується, що в декого ті видава від недоїдання, від безкінечного посту, але долання їх – служіння Богу. Тільки з ним, відчуваючи його на відстані серця, можна прожити в тій печері. А в цій келії якесь шемрання, ще й ніби смішок, неначе хтось розсипає дрібні горішки. Тут живе Микита. Черню миру. Черню він і лишився для і Ігумен підняв патерицю і двічі вдарив у дубові двері. Він не збирався заходити до келії. Завтра преподобний наставник закличе Микиту і той оповість, хто і чого в нього був. Стежкою між двох горбиків Феодосій спустився вниз. Тут келії видовбані вгорі. Ось ця порожня. Чернець пішов до Дмитрівського монастиря. Ізяслав хоче перевершити своїм монастирем Печерський, але то мерниться. В цій живе Фотій, має невеличкий городчик, обставлений От дикої свиноти колючим терням. Пора його. А тут? Тут якась розмова. Голоси молоді, суха дубина дверей не глушить їх. Феодосій підняв патерицю і мить завагався. В цій келії спасається молодий богоугодний Васян. Умиру Олег, син могутнього воєводи і боярина Череня. Васяна осінило боже знамення. Він зійшов з батьківського двору, Обійшов усі святі місця, вернувся до Києва, своїми руками видовбав келійку, два сажні на два, і спасається там. Воєвода приходив до сина кілька разів, просив вернутися. «Один син, на кого полишить добра?» Син не відповів, його прозивали Васяном Мовчуном. Тоді боярин напався на ігумена. Як посмів постригти сина без мого повеління? На що Феодосій відказав – я постриг його велінням небесного царя, благодаттю Божою, котрий покликав його на такий подвиг. Боєвода гнівався, погрожував, якщо не умовиш сина вернутися додому, я й печери всі ваші позавалюю. І настоятель знову відказав, от матимеш перед Богом, мені ж не може відвертати божих слуг від царя небесного. На тому поки що й розійшлися. Хто ж це зараз у Васіана? Про що вони говорять? Вельми кортіло святому отцю послухати цю бесіду, але те було не гоже, та й заважали солов'ї. Він неголосно стукнув патрицею в двері,